Wa khyr al-hadi, hedi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharr al-umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathat bid'a Wa kulla bid'a'tun dhalalah Wa kulla dhalalatin fin nër Falandarini taqon allahu subhanu wa ta'ala Iti lika kriwar universin Iti lika kriwar universin Iti lika idritan za rsiren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 fez kritere e cila dohom dohom i cilin në në në në ngërmadha teksa i feja u ndërtua. Dhe nga padrejësitë dhe nga zullume të mbyllajit të kishës u ndërtua ky lloj sistemi i cilin në të vërtet ishte katastrofa dhe shkatrim njerëzimit. Sot melën Allahu më dhuar ne do flasim shkurtimisht. Por problematika shoqtare që ka ky sistem nga koncepti islam i qështjes. Problemi parë i laikëve, është që ata i kanë dedikur Allah subhanu e taala këtsim. Dhe këllë problematike është problematike të gjithë atyre të cile nuk jam besimtar. Një dhe personin cili nuk është besimtar, a i automatikisht, për shaktë të mos besimit ti dhe dhe më shaktarje dhe më është,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 A mëndua se ne ju kemi kryuar juve në këtë jetë kotë? Dhe ju të këne nuk do këtheni. Fëtë alë Allahul Melikul Hakk, i pasër shë Allah në shdojme të sundu e si i vërta jetë. Fëtë Allah i madhur në këtë jetë, a mëndua se ne ju kemi kryuar juve kotë? Ky është mendimi shumitës njerëzë, a ta mëndojnë që Allah i madhur e ka kryuar njerëzit kotë? Që Allah subhanët alë nuk ka zbërtu e të e ligje në këtë jetë? dhe nuk aportin ngjallur, por për të marrë llogari për veprimet e tyre, prandaj edhe ata jetojnë në kodsin e tyre, në verbërinë e tyre, në dehjën e tyre derisa të vdesin. Ngaqë ata besojnë që Zoti i Botrë nuk ka nuk e ka krijuar të universin me një qëllim të, të caktuar, të vërtetë të madhështor për të cilin ai ka sjellë njerëzin të jetë. Nuk e besojnë këtë gjëje. Prandaj edhe ata nuk besojnë që Zoti ka zbëtur ligje, të cilët duhet të, të zbëtojnë gjithë njerëzit. Pse?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 Jidhastuka Sallallahu Alaihi Wasallam e dhëruar O mah xalakn as-sema wal arda wama bejnehuma batila. Dalika dhonu alladhina kafaru fawilun lilladhina kafaru min an-nar. Fatallahu dhëruar ne nuk e krijuam qiejllën dhe tokën dhe s'ka ndër mes tyre kot. Nuk e krijuam qiejllën dhe tokën dhe s'ka ndër mes tyre kot. Por ky është vetëm mendimi i atyre që kanë mohuar. Fawilun lilladhina kafaru min an-nar. Mirë për ata që kanë mohuar për zjarrin. Kjo jë tregon që Allahu Subhanu Teala nuk e ka krijuar universin kot. Dhe kuptimi i kësaj është kur nuk e ka krijuar kot, domethënë pas ka një qëllim universi. Dhe përdesë pas e një qëllimi, atë Allahu më dhuruar duhet të tregoj krye këtyre krijesave kush është ky qëllim dhe rrugën për të arritur të qëllimin. Që do këto përfshin domthonë idenë përgjithshme, gjithë legjislacionin të cilin e ka zbritur Allahu në tokë, që njerëzit të arrijnë qëllimin përse Allahu ka krijuar. Dhe kur njeriu beson Qi Allahu ka sillnjeta të kot, atëherë ai në të vërtet i ka dedikuar totin Allahu subhanahu wa taala dhe mbas kësaj ka besuar që nuk ka liq, të cilin mund ta zgjuroj Allahu sepse Allahu në të vërtet nuk ka sillur njerëzën të jetë për ndonjë qëllim. Por fott Allahu i mëdhur, ky është vetëm mendime ato që kanë mohuar. Vetëm ata të cilët nuk e besojnë Allahun në të vërtet, ata besojnë që njerëzit kanë arritë të jetë kot dhe nuk kanë nuk kanë përta një qëllim. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhur, elaaul khalq wal amr ati të konë kryimi edhe urdhëri. Në këtë univers, kush ka të drejt të urdhëroj? Ka të drejt të urdhëroj, a i cime ka kryua edhe i që e posëdoj të univers. Dhe Allah subhanët ta ala ka të reguar nësa e sa, -sa jeti që e ish kryua si universit. Edhe këtë lojgjeje në marisht e beson shdo person i cili i thot vetës njeri dhe nuk i thot vetës majmun. A i që e qunë vetës majmun në marisht, vetë, i vetë me a i esha i cili nuk e beson që Allah është kryu si shdojgje. Ma dje, edhe ata që kanë gjyshin e tyre Majmunin, nga që nuk ishin mundësi ku shkojnën të të ruan që të panoni që ka dishka që ka kryor të univers edhe pse edhe pse nuk e qua nëzot edhe kanë thënë e që ka kryor të natyre si shtot vetë babaj babaj i, dhe më dhe natyre teorisë majmunëve, që është vetë Darvini, që thotë natyra është e përë të fëqishme të kryoj gjithdo gjë, në gjithdo ka pa ku fi, dhe më dhe në Kur njeriu beson që nuk ka Zot që ka krijuar, patjetër gjithasë beson që ka diçkë tjetër që ka krijuar. Edhe kjo diena që ka krijuar, aty u intereson që mos e të urt, mos ket urtsi, mos ket dije, pse se po pat e dije dhe sije, që po dursi atë që vot. Dhe po qenë se ka dije dhe urtsi, atë nuk e ka asnjë si njeru kot. Ata thonë e ka krijuar natyra, pa dije, pa urtsi e ka përsosur njerin në një formë që ai është më i ditur dhe më i zgjuar se sa vetë natyra që ka krijuar, edhe për këtë arsye nga që nuk është e ditur Adha është, është koshinë të natyra, a jëtë asin njërë në kotë. Kështë që lajësizmi me kotësin e kësa jetë, është ndërëthurë me njëri tjetërin, si që është ndërëthurë mishë me gjakon. Në këto lëjë formë e ndërëthurë me njëri tjetërin. Allah i më dhuar, thotë, e la, la, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë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 Zoti thot di pa ash Allahu per se qe shprehin ata per Zotin e botrave. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ata thon Zoti, ne ka lënë ne vetë bën ça dua me krijesat e ti, ndersa ai nuk ka punë ndërhyrj tek puna, tek puna tore te krijesave te pun ta, e ti qe ka krijuar i vet. Mendoni pak oh Vezër, sikur një presidenti ose një kryeminist të shkosh ti thua s'ti, ti je kot në pulëposhtë. Të gjitha punët që i bën ti ti bën kot. E ti dhuar gjithashtu dhe më dhenë dhen, që ti e kotë, ti punë të tojë bën kotë, ti dhe më dhenë që doleve dhe primi që ke bërë, ke bërë gabim, ti nuk e blenë që të rishë doleve dhe për në xë të hypi unë vënteje, që të të bëjmë të të urej? A i do të marri, do të rrebi për së gjallit, për së gjallit, për paset të të vras, për shkak se ti ke, i ke marra ti si pas ti, si pas mendimi ti, i ke marra ti atës që i takon vë të mati. Kursa ta në të vërtet, ja kanë marë këtë, ja kanë uzurpuar Zotit botrave, pushtetin që i tangonë vëtë më ti, edhe pasë ja kanë uzurpuar e të për të ndonjë që Zotit nuk ka lidhje me pushtetin. Zotit është kotë, Zotit nuk ka drejtë gjykoj me s'njërës dhe asë dëndo si ligje në s'tyre, kusë e ne i me të që dëndo si ligje të kryesët e Zotit. I pasër shëllo për e se që i mbeshin e ta, edhe pasaj betohen në gjinje shtrën, në kjënjeshtën dhe, dhe me mashtrim e po, betohen kër hypi në parlamentet të të thënë, betohen me i ne emër të zotit do të regomi sinqertë. Përshar betohen? Betohen për para zotit që dë më dhe sigur do i thonë zotit, me betohen me të të zotit që ne do emë rival të dejnë të tuit, për këtë betohen. Për këtë betohen e të vërtet e ta, sepse atëlloj për shteti që da kanë vëtëm zotit botrave, i cili nukën ka kërjuar univers Ata janë veshën vete të tyre, dhe thonë, zotin nuk ka lidhe me asgje, ka lidhe vete me gjamit, vete me ty është zotin, përja është të e me ne që gjykojnë. Dhe bëlluar u po thëmë, jënë jën në pushtetë që nuk bëtë fjalë që s'ta paron një, asë njëri të hypër shkizesh ka rigen, që oftej besim ta, po jo besim ta, kur dhe qoftë? Por edhe në shpinë të ndë, nuk të paron një, më ndojë pak ti e i pari shpistatë. Në shpinë tënde kje shembo dhjetë antarë, ti i pa i shpisë. A përnën ti që në shtëpinë tënde të të vitë dikur së të të thotë, ty që i këse nuk jetë i pa i së shpijet, i pa i së shpijet, i amon. Edhe të i drejtoj njëzë dhe shpistë tënde a i me atëj që i thotë kokë e ti dhe jo me atëj që dëshiron ti, ti që i pa i shpijet, përnën të të të lejtë. E përnën që e fërnën dhe tu ti të regjit dikur së Po ku shafni de tonë të vërtet. Frymëtit tu janë vetëm vetëm pjesa jote të cilën nuk je ti shkaktari i një vërtet, ti ke sillur ti vetëm një pjesë e shkakut, kurse ai që i ka krijuara është vetëm Zoti i botrave. Ti nuk punon te krijesat që ndërhyj diku se pjesa jote. A si ne punojmë që të ndërhyjmë te pjesa e Zotit të botrave? Kjo vjen vetëm vetëm se vetëm se këta njerëz kanë besuar që Zoti nuk ka punë me krijesat. Ata do më dhote që tha që e quim vetën laik që besojnë që, që Zotë e gjistonë, thonë po, Zotë i ka kryuar kryesat, po a i nuk ka lidhe me kryesat. Ne kemi dretë benë që atë duho me ta, dhe pse në të vërtet, a i është kryuësi, a i është furnizuësi, kushe furnizonë kryesat, përveçti, asku u shtjetër. Nuk kanë dorë asni përshetar, dhe asni mbret, dhe asni kryeministër, dhe asni nuk kanë dorë që ti marri frymen njëzë, a u sotu a jap Thoj në tërë në ebni ajer, po në ajer, të ebni i natyrë na jepni ajër, po që si gënajo, ta jep një i do të ajrin. Po nëse nuk ka ujë, po ta jep një i do të ujin për jetuar për tyre? Po qëse ta japin ata ujin dhe ajrin, atëherë sot do të radhojmë numër për Allahun. Por është Allahu që tep ujin dhe ajerin dhe fuqin për punuar dhe rris kundër çdo gjë tjetër, se po nuk mbijet toka me fuqinë e Allahut do vdesin të gjithë. Allahu subhanahu wa taala është krijuesi. Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi. Allah i madhrueshe që ta ka dhurua rjetën dhe asë një përshetar nuk ka dhurua rjetën dhe vetëm Allah ka ndorë të ta marë rjetën kur të doja i dhe asë kushe nuk e ka ndorë të ta marë rjetën ku Allah i madhrueshe vetëmi kryuës, vetëmi funizuës dhe sunduës si i këti univers një një zhvetëm a i a duhet dhe a lejohet logikisht dhe jo më vetëre ishë nuk diskutohet që logikisht a mund përnohet që në pushtetin e Allahut të dalë njerëz që thon ne kemi të drejtë të gjykojmë pushtetin e Allahut dhe jo krijesat. Ne kemi të drejtë të gjykojmë në pushtetin e Allahut dhe jo vet krijuesi i krijesave. Allahu akbar. Oglu, ze kë është nga lloji më, më të mëdha i shirku që mund të ekzistojë sot në faqen e dhëmt. Ata e bën shok Allahut hatëzi dhe pretendojnë që janë rivalta e Allahut mëdhëruar. Po Allahu shi pa përsaçi mveshin ata. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "A e hasbonu al-insanu an yutrak sadaa?" A mendon njeriu se ne do ta lejma të kopc? A ka menduar njeriu se Allahu i madhuar e solli në këtë jetë që ai të shijojë, edhe të bëj anarshi, dhe të bëj me veten e tij dhe me krijesat Allah, e Allahut çfarë do ai? A këso mendon? O valla, mos e mendon kshu ai është i shkatëruar jetë në jetën e botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar këtë univers dhe e ka përsosur në formën më të mirë a dhe ngelli njeriu i cili është vetë një piesë e vogël dhe nuk është piesa me e madhe universit, o piesë shumë e vogël e universit a ngelli njeriu për këtësi kur gjithë universit nuk shenë ka këtë dhe pasë një loj sistemi të plotë përqiz, të radhitur dhe nuk shkatrohet vetëm të se atër kur të urdojë Allah suha në taala kurse njeriu që nga këtë ka të një mamë shafiu të kjo e jetë, a mendoj njeriu që dalemë të këtë A mendonnjëri që ne do ta lejmë të pa urdhëruar të dhe pa e ndaluar. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma qadara Allahu haqa qadreh." Id qalu ma anzala Allahu la bashayyi min shay'. Ka thënë Allahu më thuar nuk e vlerësuan Allahu siç takon më vështisëti, atëher kur thaan nuk ka zbritur Allahu te krijesat e asjaj. Transmetohet një herë që një musliman në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte duke dialoguar me një xifut edhe po i tregon të përvërtet si me profe, profe, profe, profetit ton sallim, që i ndodhën të urat edhe i thot kuranin si e ka zbritur allahu si kurse të uratin e ka zbritur allahu edhe qivu të je mëhoj kuranin dhe kuranin nuk e njëfë dhatë por edhe të uratin nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e ka zbritur allahu dhe nuk e ka zbritur allahu të kryesat azja edhe zbrit allahu e më dhuar ta jet që thot ata nuk e vjersu në allahu si që të konë më dhështis ti kur? kur than nuk e ka zbritur kryes Se e quaj të jaloj madhuruar në mbëlepsim dhe madhështis ti, kur njerëzit më hojnë libe të jaloj që ka zbetë alloj madhuruar. E ka quaj të alloj madhuruar në mbëlepsim dhe madhështis ti, sepse nëse alloj në dozbrisit e kryesa dhe zjetë, dhe më thënë që aji pasasera ta kodë dhe i kalena ta, që të shi në dëmë shfarë duan, dhe më thënë i kalena ta kodë në të jetë. Në në pak ti në shpitalet, ti eshte shpinë tënde, Edhe ti mos drejtohesh në tave çfarë duash ti me urtësinë dhe me dijen tënde, por ti lesh, ti lesh njerëzin në shpinën tënde që çdo kusht ta bëjë shpinën rremull. Në të vërtetë kusht të shikon do thotë ky është njeriu i cili jeton ka kot. Ky jeton ka kot, ky që ka njerë i kot, o vlezer. A e kuptoni që këta njerëz laikët, këtë lloj kotësia janë veshën zotit botërave, në një kohë që po i për i tyre, të thuash në njëri prej tyre tënd do gjeje, ai do do të kapë përfitimin dhe mund të të vrajë. Ndërsa ata zoti i botës ajo që është krijuesi çdo gjë dhe ai ka dorë çdo gjë të universit, ata janë veshin kostin totaj kotësh zotit botërave. I paasërish Allahu për saçi nveshin ata. I paasërish Allahu për saçi nveshin ata. Dhe kjo është arsyeja e vëllëze pse ne folën dhe po flasim për lejtezimin sepse ky është një nga shirqet më të mëdha që është për hapur sot në botë në përgjithësi. Është e problematikë më e madhe që njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjëje. Kujtojn njerëz që shirku është vetëm që njeriu i bën sërë një statuë. Dhe nuk arrin të kuptojnë dot domosdhem që shirku është një koncept shumë herë më i gjerë se kaq. Që thuaj Allahu Madhrua ka konsideruar nën bledsim ndaj madhështisë, kur njeriu beson që Allahu nuk e ka zbritur njerëzve legjislacion me anë të të cilit ata të udhëzohen dhe të gjejn rrugën që u duhet atyre për të arritur njohësinë Allahut dhe për të jetuar të lumtur në këtë jetë dhe në botën tjetër. Allahu subhanu wa ta'ala ka të rëguar në shumë ajete kuarnore që gjukimi dhe ligjë dhanja i takon vetëm ati dhe nuk i takon askuj tjetër përveçti edhe ka të rëguar në disa ajete që ai aj personi cili beson që të drejtën për të vendosu ligje mbi kryesa që i ka kryua allahu kush beson që ka dikush përveç allahu të drejt për vendosu ligje mbi kryesa që i ka kryua allahu a i e ka bërë vetën e ti orë takë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 Ose po ndryshën nëse ne do themi dhe që takojnë dikujt tjetër në në në në në pushtetin e atij që zgjikoj, kjo do të thotë që Allahu i Madhûr pas sa sill kodllë i ka lënë njerëz që ata të shihin dhe të bëjnë si të duan, si të pëlqej atyre që marrin pushtetin. Gjithashtu ka thonë Allahu i Madhûr: "Wala yushriku fi hukmi ahada". Qoftë nuk i shoqërohet as atij në gjykim asgjë në një këndin tjetër të këtij ajeti thuhet: "Wala tushfi fi hukmi ahada". Mosi shëshëro ati në gjuki mas kënd E drejta për gjukua mas kërjes A dhe të konë të gjishë kërjuhës Panetot mosi shëshëro ati në këtullu i gjuki mas kënd Gjithashtu Allah i Madhura Ka të reguar Për një për e lojeve të shirkut Që ka egzistuar të krishtenet Thotë Allah subhanu wa ta'ala I të khadhu ahbaru Ma ruhbanu hum arbabu mindunillah Ata i bën dietarët e tyre, murët dhe ato mur, tëmë, rabinët e tyre dhe murgjit e tyre zotëna përveç Allahut. Tregohet që këtë ajet i lexoi profetit sallallahu alajhi wasallam Adi ibn Hatimet, i cili kishte qenë krishterë dhe erdhi tek profeti sallallahu alajhi wasallam për të bërë musliman. Edhe i thotë ë Adi u profetit sallallahu alajhi wasallam: "O idhër, uai Allahu, ne nuk i adhuroni ata. Nuk e adhuroni murgjit tanë dhe dietarët tanë." Edhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam: A nuk u e bëndin halalin haram, dhe haramin halal, dhe ju indisht një të ta në këtëlloj gjukimesh? I tha po, tha ky është adhërinjë. E një të gjëndësot. A nuk e bëndin ta kamata në halal që e ka ndaluar Allah më dhërëvarë? Edhe njëzën për gjithësi thënë kamata është halal, dhe e përdorinë a nuk e bën këtë immoralitetin hallall, të cilën e ka dhëruar Zoti Botërave në të gjitha legjislacionet që ka zbritur ai. Edhe këta e bëjnë ata hallall. Në, në në në e bëjnë hallasë bëjn për hallall. Bëjimi i asaj që quhet bashkëtesë, punë që thon ata, martesa lejo vetëm një grua, kurse bashkëtesa lejohet me sa gra të duash ti, edhe pse mund të shmortohet. Edhe pse kjo ka çuar në katastrofa, edhe kjo është pjesë e hytë dhjetarësh, komelen Allah, për shikuar në të vërtetë se kujt kanë çuar njerëzimin ky lloj legjislacioni që po ndjekim. Legjislacioni i shejtanit po sinot apo e ndjekim, në të cilin është vendosur krijesa në vend të Krijuesit, dëshbër është bërë i bazmë krijuesin në këtë lloj legjislacioni. Do ta shikoni me me lend Allahu më dhuruar se çfarë katastrofë ka është ka që huar njerëzimi ky lloj të legjislacionit. Pse? Sepse është legjislacioni i cili është prodhuar nga kokët e njerëzve. Mendo paq Allah, të tregoj një shembull të thjeshtë për të kuptuar se çfarë problematike ka kur fut njëri u duar te krijesa të Allahut do të ku në këtakon. E keni vënë re çë flasin në televizionin shumë për çështjen e bimëve, të cilat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 Nuk janë kancerogjene ato lloj bimësh të cilat lihen të rriten në atë lloj forme siçi ka krijuar vet Zoti i botrave. Llogarit Subhanallahu, njeriu po i futi dorën dhe te bima, po i futi dorën për të ndërhyer te krija e Allahut, ai e shkatëron atë dhe bën të dëmshëm për njerëzimin. Po mendo pak, njëri ju mendoj pak, nëse njeriu merr dorë ligjet që zvendosin mes njerëzve me kokën e tij, jo në bazë ligjet allaut, ku e Allahut, po e çon njerëzimin. E çon njerëzimin në katastrofë të vërtetë. Këta thonë, njërzimi ka ardhë ka evoluar Që për të ndojnë ata me ignorancë në tyre Dhe me mendi malësi në tyre që kanë dhe Zotit botrame Por e vërteta e që njëri ju ka ardhur duke U zhytu të duke rën Vëllaj, unë e kam kuptuar të dhe gjeje Që në mështë vogënë kur shikoj njërzit duke arë Zotit duke u zhveshër Edhe thosha E kundë të ndodhë më atë që për të ndojnë ta Kta pretendojnë që njeriu fillëfar ka qenë na kuric sepse skuptonte. Duka ar duke u kuptu, duke u vesh. Duka ar duke u kuptu, duke u vesh. Mi po sot strategjikisht po ndodhe kundërta. Kta pretendojnë se kta kupton më shumë, edhe janë duke u vesh më keq. Domethënë, hë që në fund do të vërtet që kta po vërtetojnë kafshërinë e tyre. Po vërtetojnë kafshërinë e tyre. Edhe po qeset, domethënë do themi në që njeriu kur bëhet zjuar, ai vëshet, atë tregon sipas idesë atë pretendojnë. Që ata jo pasin humbur çdo lloj zërvësori, përdesë jo po ushvisheni, fy në të vërtetë, në të vërtetë njerëzimi sot nuk po zhvillohet për lart, por po ikën në një lloj katastrofe, e cila origjina vetë ka nga ligji që ka vendosur ata vet. Në emër të drejtave të njerëzit, ata nuk e shkatëruan njerëzin. Ata e nuk e shkatëruan individin, e nuk e shkatëruan familjen, e nuk e shkatëruan i minim, e nuk e shkatëruan të gjitha brezat. Në çdo lloj rangu është është dorë një lloj katastrofe si nuk ekzistuar nuk ka ekzistuar më parë të njerëzimi, gjithë kjo pse sepse i futën duart aty ku nuk u takon krijesave. Aty ku i takon di aty ku i takon që të vendos ligjet vetëm Allahu zoti i botrë, ata futën duart aty, ndërhyjnë aty e ndër të vërtetë e shkatëruan. Prandaj ul solla shembullin e bimve. I thot profeti sallallau aji selam a nuka bënë haramin halal dhe halalin haram gjithë ato konstante të tillë i tha po tha ky është adhurimi që ju i bëni ato tyre të kur njerëzit ushtrojnë nga mapa të parë dhe, dhe thon po ajo që është allah është haram dhe që është haram është allah atëherë ata kanë konvësur këta të parë zotëra për ish allah subhanahu wa taala edhe ky është shirki i madh edhe është një nga gjunatë është një nga gjunatë më të rënda në islam dhe që bën këto lëshirku ai nuk shpëton tek allah subhanahu wa taala kur ditën e gjykimit do s'llahum ma dheuat na ruaj nga shirku Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jamein. Ne sura Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ka thon inal hukmu illa lillah. Gjykimit akoma te Allahut. Perpara ktheheti Allahu madhuar ka treguar se Yusuf alayhi salatu wa salam i thot dy to burgosve qe ishin ne te burg. Ya ja sahibay as-sijni, o shoku te burgut. E arbabëm mu të ferriku në khejrun Amillahun wahidun këha O shokët e burgut Qëfarës për mje që të adhërosh? Të adhërosh zotra të shpërndar Që janë të përqarë me një i tjetrin Apo Allahun së nduësi në vetëmi Cili ka në nështëro është dhe gjithë Dhe vëllaj, kjo është e vërtet Nëse njëse nuk do adhërën Allahun të vetëm Dhe nëse nuk do dinë nështëro Urdhëve të, të ti dhe vet ata do të nënshtrohen urdhrave të zotrave të cilët janë gjithmonë në zak me një tjetrin dhe çfarë lejon njëri e ndalon tjetrin. Shikoj në të gjitha pushtetet njerëzore në të cilat drejton njerëzit. Vjen një pushtet dhe bën ham diçka që kishte bolar hallall pushtetin e parshëm. Pastaj mbas ti vjen një pushtet tjetër dhe bën vetëm një herë hallall atë që e buri haram pushteti i parshëm. Pastaj vjen një pushtet tjetër edhe, edhe këtu këta njerëz zihen me një tjetër aty në pushtet, zihen me një tjetër siç ka treguar Allahu i madhuar, erbavum mutafarriqun, zotra të shpërndar të përçar. Çfarë lejon Qfar lufton, të të idea, oles, njëri ndalon tjetrin? Çfarë lufton njëri e mbron tjetri? Sepse kta janë njerëz. Edhe çdo kush dëzen më dëshirat e veta. Dhe vetëm ideja, ullas vetëm ideja që njeriu të ngrihet mbi rangu njerëzor, kjo është katastrofë për njerësinë. Dhe mua më vjen shumë keq kjo që këto lloj fjalë që po u them tani. Ta thot prifti në televizor, kurse muslimani mos e shprehin në përhyd mini, të minimumit të lëgje të për ta treguar njerësave. Prifti, prifti, e çuditshme. Ta thon televizori thotë se njeriu nuk i takon që të ngritë mirangun njerëzor. Dhe kur njeriu vendoset në rangun që ai vendos ligje, ai është i drejtë të mirangun njerëzor. Pse? Ai vendos si që për tërë. Prandaj edhe debutet çfarë jepet? I jepet ajo që quhet imunitet. Domthon ai ka drejt të bëj çfarë të dhoi dhe ai nuk gjykohet për ato që bën. Domthonjë ç'është? Pagabushëm. Pagabushëm. Vërtet ashtu është ai pagabushëm? Kjo do të thot pastaj procese një njeriu, do hyjnë në tojt grate, që pasaj bëj çfarë duhesh, atëherë a kanë të çudi që një njeriu i tillë ose disa njerëz të tillë të gjykojnë mes njerëzve me atë që u pëlqen dhe u shijon atu. U shijon atyre. Në të vërtetë kjo është ajo që punon. Domthonë ata njerëz se si nuk i dorëzojnë ligjet e Allahut, ata në të vërtetë dorëzojnë kuj ligjeve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 Ësë të gjitha pislliçet burimin që aty e kanë. Të gjitha pislliçet burimin që aty e kanë. Edhe vallaj është përcyeshur për çfarë bash, se si ata i tregojnë këto pislliçe të i njëri tjetrit nëpër televizion edhe njerëz pa më kuptojnë. Tregojnë filma të tërë me seriale të mbar, në të cilat duan të tregojnë njerëzve që mafija është e pafyeshme. Pse? Sepse ka lidhje me pushtetin. Prandaj sado që Sa të që shtiri të luftojnë pa me në jash me mafjen, ajo më bështetit nga brënda, nësipuna e oktapodit, që ti i pret një këm dhe asa i dalin shumë këm tjera. Për treguar që mafjen është vetë shtetit, nga jash të zvatojnë ligje, nga brënda bënë ato që bëhen të cilët din vetëm pushtetarët. Dhe kur den dhe një pjeslik për jashta, a i person që i nëzirë atë, në lidhjën e pushtetarët, E kuptoni njërë se ku shkon njëriu Po që sa i me ndore liqvanin A i e qon njërziu, njërzimin Në katastrof A i e qon njërzimin Në katastrof Sepse njëriu kësht Kjo është natyri njëriut Nuk i takon njëriu që dëndosë ligje me së kërjesëve Sepse kërjesëve nuk jam pronët i Nuk e ka kërjuar e i As nuk i ka ndore e i As nuk do t'i vdesja e i As nuk o jep ajer dhe ujë Dhe ushima e i Por kur shuji vetëm Zotë i botra, përndaj vetëm ati i takon që së ndoj edhe të vendosi ligjë me së kryesove. Edhe arsueja është përse ata nuk e zbatojnë të dhe gjesë sepse ata besojnë që Zotë i botrave kod është, kod i ka kryurë kryesat edhe për këto dhe, për këto dhe gjeja ata kanë futu shkatrimi në vende të tyre edhe në gjitë kryesat. Allah subhanu wa ta ta'ala ka thënë u Koranë. Wama kuntum tastatirun an yashhad alaykum sunukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu ja kathiran mimma ta'malun Tregon Allohu vëdëu për disa ignorant, thot ju nuk fshiheshit për gjymtyrët tuaja. Për shikimet tuaj, për veshët tuaj dhe për lëkurat tuaja, nuk fshiheshit për tyrat ose nuk mendon se do dëshmojnë. Por thot ju mëndonit se Zoti i botror nuk e di atë që veproni tiu. Do ona ta nuk e dini që shikimi, dëgjimi edhe dhe lëkuar do të shmërku ndonjëriot. Po ata mendonin, pse i bënin gjithu pistigj njerëzve, njëra ndër, pse i bëjnë? Sepse ata mendojnë se Zoti nuk i shikojnë. As nuk e di çfarë bëjnë ata, prandaj ata janë anarshi bën çfarë duan këtë jetë. Pasi sot do lloj më dhurm bashë tregonin që ky mendimi i keq që kanë ata për Zotin e botrorve, ky është shkaftari shkatrimit tyre. Të Wa dha likum dhonukum allati dholantum bi rabbikum. Ky është e mëndimi juaj që, që ju mënduë për, për Zotin tuaj, ardakum, ju shkatëroju, fa asbahtu minë në khanësirin, dhe ju bët për shkatërojnë të jetën jetën tjetër. Shkatëruat vetën tuaj dhe shkatëruat njërzimin, edhe jetë shkatëruat në botën tjetër. Ka të regua Allah i madhëruar për faraonin. Këtë Allah i madhëruar për të, kormahu, ja këtë du mu në kormëhu, ja u më lë qiamëti, fa u radahumun në nërë, wa bi Tho të dojnë më dhurua, a i e para prinë popullin e ti ditën e gjukimit i qojja të nëzja. Edhe këshurë, shdo për shtetari cili ka gjukua me ligjin e vetë, me epshin e vetë, me dëshirët e vetëa. Mes njerësve. A i dhe i para prinë dhe dhe para oja e popullin ti, dhe do t'i qëta nëzjarë të qëhenim, do të malkojnë të gjithë njëzë, dhe i panë malkimi, allo që mbity se ti në qonë nëzjarë të qëhenimit. Edhe u thotër për s Unë nuk është të të roha, në mrapa, pa, të rovë, ju më dojë që në më rapat dhe ju më i të në dënimin të uaj edhe unë të më i të të timin, Allah në rrëmë në dënimin ti. Gjithashtu Allah s.w.t. Ka të regua për qështin e shirkut në liqë dënje, a jetët shumë të aprejtyrë e shkjallë Allah s.w.t. Walatë akullu i më më alëmi u të kërësimullaj alej, mëse hani atë lojmishi i cili nuk është theru me emirën Allahot ota i është për dalje, është diçka dalje nga ligji i Allahut. Është gjunafë rend. O inna shayatin la yuhun ila awliyaim yujadiluukum. Dhe shejtanët u inspirojnë miqjtë e tyre që të dialogojnë me ju që ju bindin që ta hani ngordhurën. O inna fa'tu mu'minun kum la mushrikun. Pasha Allah më thonë, nëse ju ju bindeni atyre, ju jeni mushrik. Kuptimi i jetës është, nëse ju bindeni atyre dhe bëni halau ngranën e këtyre mishit që është emër Allahut. Ju jeni mushrik se si ta sepse jeni bindur aty në ligjvani dhe ky ligj që mishin e ngordhur ose ai mishi nuk fem emrin Allahut është haram, ky është ligj që konsullt botra të vendos një krijesave. Dhe nëse krijesa vendos me kognitën e tij një ligj të kundërt, më thonë, jo, ky është halal, kush bindet atyre, ai ka bërë shokollaut, përse Allahu më për dhur, u ayta tu muhum innakum la mushrikun. Nëse ju ju bindin aty ju jeni me vërtet mushrika. Domethënë të dam ja feislam. Wallahi kjo është e madhe. Ku shton të qallojmë adhuruar me këto lloja akideje, ai nuk shpoton kurrë, edhe sikur të falet 50 ditë, edhe sikur të agjerojë muj në Ramazanit, edhe sikur të fal namaz natë, edhe sikur të jap sadaka gjithë pasurinë e tij, e çdo gjë që dojë bëjë, po të bëj ai, po që sa i bie të lëshiroj nuk shpoton kurrë të qallojmë adhuruar. Tregohet se mushrikët dhe alegonë muslimanët për këtë çështë dhe u foshin atyre. Ju e hani atë që thërnini me dorën tuaj? E thon ata bo han. Edhe u thon mushikut, po atë që është ngordhur e hani, i thon mushemand, ju nuk e hanë se është ngordhur, se o të ha. Edhe u thon mushikut, ju hani atë që vrisni vet. Dhe nuk hani atë që vret Allahu? Çka hilet e iblisit? Ju hani atë që vrisni vet, do nuk hani atë që vret Allahu? Edhe tho dalloj madhur, nëse ju ju bindeni aty në këtë lloj mastrorimi që u tregojnë ata, in kum la mushrikun ju jeni mushrik. Si po ne të rani? Dhe kjo i shikru për cilin përflasim ne Në cilin bët harami halal Halali haram Ligje dhe Allah dërshohen Edhe kjo i qon njerëzën në katastrofës Allah i madhurë ka thënë në Kur'an Fëmën një këfër bitë të aghuti O ju umin billaj fërka disëtëm se këpillurat U lufka Thëllohë subhanu e ta'ala Kushe mohon të aghutin Dhe beson Allah u në ishkapur për halkën më të fort Do me thënë o vleze Besimi i vërteti besim illa Allah nuk e meriton të adhuruat as kush për e që Allah pjesë e parë është mohim dhe pjesë e dytë është pohim Allah me adhuruat e thotë kush e mohon pagutin pjesë e parë mohon adhujimin e pagutin dhe beson Allah a i është kapur për halkën më të for për halkën e besimin dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka shansë që një person që jetë besimtar i vërtet e ka Allah nëse i pretendon se ka besu e Allah por me gjithë të a i nuk e mohon pagutin a i person q por i duke të adhërimit të gudit dhishka normale, ose jo problematike, ose do të duke nuk kam problem, zdo kusht të adhërë që farë dojë, si dojë, si pas e vit ti, atëherë nuk ka bësu Allah në vërtajetë. Allah i madhërë ka të në Koran, Elem të ra ilë ledhine zërmune në më amën ubi ma unzile i leko ma unzile me në këbëlik, ju ri idune jetë hake muilet të aghutë, a i ke par dhe ta të cilët për të ndojnë, Shërbëtor i Allahut pretendoj, nuk thotë besojm, po thotë pretendoj se kam besuar. Ato që të kanë zbritur ty dhe, dhe të kanë zbritur përpara teje, ata duan të gjykohen te taguti. E ka thutë vallai më dhuruar gjykimin te një diçka tjetër përveç ligjit të Ti, gjykim te taguti. Çdo kush që dëshiron të gjykohet te ligjjet e pashigjit të Allahut, edhe të njohë ligjet e pashigjit të Allahut subhanuhu te ala, ai në të vërtet ka njohur ligjin e tagutit. Dhe kush nje ligjin e tagutit, ai s'ka njohur ligjin e Allahut. Kusht nuk e mëhoj në ligjin e tagutit, a i se ka besua në dhe vërtet ligjin e Allah Kusht shkën për të gjyku të ligjin e tagutit, a i në dhe vërtet nuk e ka besua Allah subhanët arë dhe ligjin e Allah Për kune si besimi të jeshtë për të ndimë edhe e qëtë më shrikë edhe të ka vashë në përjetëshëm në gjëhem Sepse e ka bazuar me Allah kërjesët të cilat janë edhe që kërjesët Të cilat janë kërjesët që i thonë ne e kemi rëgjin nga majmoni A Që vëllaj Allah e madhërua se ka lejuar për profetin e ti që ishte njëri u me i mirë, nuk ka ka lejuar kërjesën e që ata ta adhruajnë e të përveçë Allahot. Por ka thënë, adhurimit të këmë të madhëru këtë të konë asë profet dhe asë njëzët mirë. Kurse sot njërzit po ja dedikojnë adhurimin, dhe po ja dedikojnë ligjë vënjen, dhe bindjen e ligje, dhe njëzën më të mirë, por njëzën më të qi që mund të kësojnë faqën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 edhe kush e beson ata e kohuar Allahun, edhe kush nuk e mohon atë besimi i ti tij shikof Allahun e madhëruar, edhe besimi vërtet në Allahun është vetëm që jieu ta mohojë atë dhe të besoj që ligji i takon vetëm Allahut subhanuhu teala, sikurse si krijesat janë vetëm krijesat e tij, gjithashtu edhe ligjet janë vetëm ligjet e tij, ato të cilat gojnë për njerëzit dhe vrenjë njerëzit si nënshtrohen atyre, që të shkutojnë në këtë botë dhe në botën tjetër, lutë Allahun e madhëruar të na ruaj nga të gjitha llojet e shpirtit.